Velkommen til Det Tomme Magasin. Mit navn er Martin Nørgaard, og overfor mig sidder manden med Danmarks hurtigst forsvindende hårgrænse, Elias Ehlers. Goddag, goddag. Vi skal endnu en gang en tur ud i æderen og høre nogle af alle de ting, du med garanti er gået glip af. Ja, og først der skal vi besøge Erotikus og have gode råd om sex og samliv og så skal vi have endnu et bab på den grønne gren. God aften og velkommen. Mit navn er Erotikus. Jeg er tidligere major i forsvaret, krigsveteran, og så er lige begyndt på 50 Shades of Grey. Men nok om mig. Dette er en seksbrevkasse, hvor du kan få hjælp og råd til seks og forhold, samt civil. Lad os komme i gang. Første brev er fra Penny. Og Penny skriver. Kære Erotikus. Jeg er en moden kvinde på 55, der netop er blevet single. Jeg synes, det er meget svært at komme ud på markedet igen og kan mærke, at jeg går i stå, når jeg står over for en smuk mand. Jeg ved ikke, hvordan man starter, når man bare står der i køen i Netto og bliver forelsket. Hvad gør jeg? Ja, Penny. Den må vi lige have også et stop på. En af de sværeste ting i verden, det er jo at starte en samtale med en, man ikke kender. Det minder mig om dengang, jeg var udstationeret i Irak. Jeg bevogtede en udkigspost med en anden soldat, jeg aldrig havde mødt før. Og i tre måneder, ja, da lå vi der bare og stirrede på hinanden, uden at sige et ord. Men pludselig en aften, så tog fanden ved ham. Det var stjerneklart, og der havde været fred i nogle uger. Jeg vågnede ved, at han lå oven på mig og smilede. Jeg smilede tilbage, og inden jeg nåede at tænke mig om, der var vi nøgne, svedige og fuldstændig filtreret ind i hinanden. Vi overtog fuldstændig det bagholdsangreb, der var på vej mod basen. Vi mistede rigtig mange mænd den aften. Men gud, hvor var det dejligt. Bare knippeløs uden ord. Nå, men for at vende tilbage til dig, Penny, så synes jeg bare, at du skal starte med at smile til de mænd, du møder i køen i Netto. Og hvis de så smiler tilbage, ja, så kan du altid prøve at lægge dig på dem uden tøj på og se, hvad der sker. Det var alt for denne gang. Træet af! var <tryk> Hej og velkommen tilbage til Den Grønne Gren, podcasten, hvor vi forsøger at ændre den danske befolkningsforhold til cannabis. For det er en plante med uanet potentiale til at hjælpe mennesker og verden. Og ja, også velkommen tilbage til dig, Lennart. Tak skal du have David. Hvad vanen tro, der har jeg jo også taget to forskellige måder at indtage cannabis på med. Ja, men sidst gang der tog det jo en lille smule overhånd, så jeg tænker at vi måske venter med det og så starter vi med min del den her gang. Ja, synes lige så godt, vi kan få det overstået, fordi i dag, der har jeg faktisk taget en lidt sjov ting med. Først så har jeg aten, som jeg også havde med sidst. Eh, øh, helt seriøst, jeg vil gerne starte, er du ikke er du så Ja, men det er, fordi jeg har også taget spand med. Spand? Ja, spand. Det, det man gør, det er at man tager en 1,5 liters koldeflaske og så skærer man lige bunden af. Så tager du en spand, fyldt med vand, og sætter flasken ned i vandet. Bagefter tager du et bongehoved, sætter i flaskens top, og når jeg så hiver flasken opad, så bliver flasken simpelthen fyldt med røg, og så tømmer man simpelthen hele hovedet på én gang, ved hjælp af det vakuum, der skabes i flasken. Lennart, det der, det ser fuldstændig vanvittigt ud. Kan du ikke, kan du ikke bare tage teen? Nej, nu skal det også lige være lidt spændende. Jeg slår med terningen, og så ser vi, hvad det bliver. 1-3, så er det te, 4-6, så er det spand. Det er blevet en sekser igen. Oh, fuck. Jamen ved du hvad, så er det jo bare at fjerne bonghovedet, sætte munden på flasken, presse ned i spanden, og så får jeg simpelthen skudtrøgen direkte ned i lungerne, som man selv slipper for at sidde og suge. Det skulle være sådan her, de rigeryger, has. Vil du ikke nok at være? Nej, nu prøver vi lige. Af med hovedet, munden på. <tryk> <tryk> <tryk> Nå, jamen øh, Så nåede vi jo igen ikke mere i dag. Beklager. Vi høres ved i næste uge, hvor jeg krydser fingre for, at det hele går lidt mindre skævt. <tryk> Er det Det tomme magasin. Nu skal vi høre to af Danmarks absolut mest erfarne anmeldere i programmet Filmrullen. Ja, og så får vi også lige en smagsprøve på endnu en spændende ungdomsserie, der snart kommer på DR3. Hej og velkommen til Filmrullen, programmet, hvor vi anmelder de nyeste film og serier. Ja. I denne uge, der har vi kigget nærmere på Avengers Endgame, og så har vi set en snipremiere på Scorseses nye store gangster, Epos, The Irishman. Ja, og skal vi ikke bare starte? Jo. Jamen, det kan siges meget kort. Øh, hold kæft. Noget lort. Begge film de stinker af lort og er helt tydeligt lavet af kommersielle lortekræfter, der bare gerne vil lave mere kommersielt lort. Der var totalt mange lorteeffekter, og replikkerne var skrevet med røvhulsfjeren fra en lamgås, som var blevet dyppet i røvhulsblæk. Det er i hvert fald sådan, det føles, når man ser det. Ja, jeg fik jo lyst til at rive mine højnæbler ud og stege dem i min egne afføring og spise dem sammen med de popcorn, jeg havde købt, som også var dårlige. Har kæft, nogle dårlige popcorn egentlig. Altså, det var helt tydeligt, at de her popcorn var lavet af lort, formentlig på den samme fabrik hvor man også har lavet de her film. Ja. Det må man sige, men øh, vi har også høje standarder her i filmrollen. Det har vi. Vi har jo faktisk kun givet én god anmeldelse nogensinde. Ja, og det er til den legendariske danske børnefilm Albert, som handler om Albert og jagten på den grønne Grimaldi. Det er et øh, visuelt mesterværk fra den gode ende af 90'erne, hvor man tydeligt kan mærke referencerne til andre store fortællinger. Ja, det er en form for Mad Max møder Narnia, men på et øh, dansk budget, så man virkelig kan mærke, at her er der ikke nogen, der har gjort det for pengene. Og så er det jo også genbrugsfilmen for en ung Stefania Potalibo. Ja, og allerede dengang, der kunne man jo sagtens se, at hende der, hun bliver, hun bliver smoking. Mm. det bliver flot, ikke? Og det trækker jo også op. Rigtig, film. rigtig meget op. Nå, men det var jo ikke det, programmet skulle handle om. Avengers Endgame og The Irishman kan desværre kun svinge sig op på én grønt grimaldi ud af seks til deling. Ja, og det var jo fordi, at det var noget lort. Noget rigtig lort.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 er pølser. Mm. Efter at have opkøbt alt norsk ungdomstv nogensinde produceret, har DR3 nu endelig valgt at bruge pengene der hvor det giver bedst mening at bruge danske licensmidler. I Finland. Glad dig til at se den prisbelønnede finske ungdomsserie Kimo og den magiske sauna. Hei katsu tætse, unikøljesa lukke, et da se on sauna. Per set med kunstermann aliasa, tankesbæn kynheltat kik ville vodtka. Og du tæt hertki, og tæn, ude mig hos ut pøjs. Og skum und tæt, hei katsu se on magenensauna. Der gør da, da, da man, man. Se med, når den magiske sauna vender universet på vangen og Kim og hans ven rejser i tid og rum. Kan streames nu på dr.dk Nu er vi altså ved at være ved inden for i dag. Det er vi, men inden vi siger farvel, så skal vi lige forbi på talemanden, og så skal vi ud og køre taxa. Vi lyttes ved i næste afsnit. min podcast. Jeg er portalmanden, og i 17 år har jeg arbejdet dag på at skabe en maskine, der kunne åbne portaler til andre dimensioner. Og endelig, endelig er det lykkedes. <laughs> Nå, vi skal lige gøre. Jeg skal trykke lidt her, vi skal skrue lidt der, det på den, på den der, og så nu. Maskinen er klar. Alt der på spil, når jeg hiver i håndtaget. En dæmon kan vise sig, eller måske en dinosaurer af guld. Mod det uendelige multiværes! <tryk> <tryk> Hallo? Er der nogen? Eller noget? Min sanden? En lille bitte missekat? En lille bitte missekat og Hvad? Ej, så. En lille katten i? Okay. det? Du kommer der vel ikke flere kat? Hold af, de katte? Hold i! De er var Jeg vidste, den ville komme en dag. jeg var mig om det! Hvor er min riffel? min Min Min i! Hold jer fra min maskine! Tilbage med jer! i! tog min mor! Men mig får i! Hold i! Hold Hej, mit navn er Johnny, og jeg har kørt taxa i snart øh, 30 år, jeg tror. Og nu har jeg besluttet mig for at lave en podcast, hvor du kan få en fornemmelse af, hvordan det er at være taxachauffør. Hej, er du ledig? Ja, ja, sæt dig ind, du. Jeg optager podcast, mens vi kører, øh, så kan man jo sige, at vi er ude og køre i en øh, regulær podracer, <laughs> Ja, øh, jeg skal til Ravnevej 37. Ja, hvad fanden er det? Det... Øh, jeg havde håbet på, at du kunne hjælpe mig med. Ja, ved du hvad, vi finder det sgu nok. Du er på med salen. Hey, der var rødt! Ja, der var taxagrønt. Han lugter pis. Er det dig? Øh, nej, jeg, jeg tror, det er dig. Nå oh, ja, det er det sgu nok. Men hvad går du og laver til dagligt? Så? Wow, der stod en skolepatrulje! Ja, men de flyttede sig igen. Det er jo det man ikke lige ved om skolepatruljer, ikke? Det er jo faktisk De har jo ikke nogen beføjelser. De kan jo hverken skrive bøder ud eller give dig klippe klip i kortet, eller noget som helst. Så det skal man sgu ikke tage sig af. De skal sgu bare skrive, du. Altså, jeg tror ikke... Uh... Hey, Så altså, hvis hvad laver du? Saft nu af. Uh... Det er bare has. Hvad er smag? Nej, det vil jeg kraftedme ikke, mand. Jeg vil faktisk rigtig gerne have, at du sætter mig af nu. Nå, er vi allerede ved Ravnevej, eller hvad? Nej, vi nej. At jeg gider sgu ikke køre mere med dig, din fucking psykopat, man. Det er kraftedme, den største lortebranche, det her. Fyldt med uprofessionelle idioter og svindlere. Så, så. Det bliver 7.000 kroner, tak. Du lytter til Nattevagten. En øh, altså en, en form for bums på størrelse med en flødebold ned på lysken. Eller er det bare mig, der har mange af dem?